jarraitzen duzu ez, eh? entzilik irratia entzuten, eta, bueno, ja, klasiko bat, ja, iristen denean ekainaren erdialdea, gu, gure trasto guztiak hartu, gure gorputz lirain hauek hartu, eta gaztañora juten gara, ziren bertan, ja, ez dakizan bagarren urtez, ja, ja, nik ontua galdu dut, baina telefonoren beste dagoenak, seguro, hobeto gogoratzen dula ba, gaztañoko jaia ditugu, azte urunetan, kaixo, rotxalde kaixo. kaixo. Eta, bueno, lehenengo galdea hori zen bagarren urtea da, ja, Baina, bueno, eh, urtea es dago soa so argi, porque gau hasi genetik, e gau urte. O sea, gu talde gui guazen sata ta gauden taldea, eh? Mañan, asira, eh, lena goztik ere egiten ziren, jaiak, orduan, asfaldi tik egiten ziren, gastaño -Curra. o sea, que... Bueno, nik amase jauetako horatzen, hain zarrezta ere ez nahiz, nahiz nahi. menjen atzule nagotikango zirela. Eta, bueno, zuei deitu dizuegu, ba, bueno, jakiteko haste burlako zehantulatu duzuen, baina nara ere, ba, bueno, urtean zehar, gaztainoko bizelagunekin, elkarrezketa ba, batzuk izaten ditugu, eta urtengoan izan ditugu pare bat, eta orren horri buruz ere gadetun egin zuke, alde bat edikan, guztu tazkeneko aldia zurekin itzen genula, izan zela, Altxuri, kalea, ematearen aldeko, ba, mozior, kestu behar zenuten ean. Badakigu moziora aprobatu zela, ez dakigu ya kalea badaukan gaztaino, nola ez? Bueno, eh, bai, hori izan zen, eh, plenora eman, eman zen, eta, bueno, dena kaldera izan zuten. Horren aurre, eta orduan duan, gero nahi genuen egin, ba, ez bi posibilitate, jarri plaka eta ja, zela, bueno, ja aproveitxatu ze, hola ez, eh, ba, izena izan duela, eta hori dena, ba, egin, eh, kitalditxo bat, hola ez? Eh? Ordua hasi ginen pentsatzen, bai, bueno, eh, nagunearekin, ba bai zurekin ere bai, osea, porque sinfilico partaida hacer, eğan me cogen de arekin, familia eta auzoki auzoki agetzen on artean zerbait egitea. Orduan hasi ginenola pentsatzen, bueno, eh familikoak egin zutela eta hori, patsetzeko. Gero dakizuen bezala, bai jaietan gaude eta buru belarri gaude eta denbora, orduan dakagu pentsatua jaia jaia pasao ondoren, ez dakigu fecha ba, ziur, egin bileratxo bat soger suetako gon sifrik gatiko norbait ere gon bidatua izango dela ere de bai eta denon artean ba, prestatu egun bat hola hori placa jarri jarri eta hori ba ez dakiz ba askaritxo bat egin hola xa da ez dakiz ez dakiz lan dikatsa dingo dugu baina bueno zerbait zerbait dingo doula <hazitzen> Horida, orduan horrek aurreak jaratzen du bai Alxu kaleari colore pisca baten mar saiu, beste lasiego kea sekula barkatuko. Seguro oh, ja. bai ez. beste gai bazuekin zigenduguna u, bueno, beste gosen artean, eh? baina mainorten baitare zenutenahi egitasmo bat oso potente hasen wifi wifi neten, eh, auzoa pasa que de Alxu kaleari ustulenengo takoa auzoa izango dela, ba wifi neten inguruan ba duna ez dizut eskatuko esplikatzea berriro zer den WIFin ete ba, ba, ba, ba. baina ondai pixka bat ea aurrera jarraitzen du Naz Monek, edo nola di joen edo... Baina bai bai, roi joare harrapatuko nahurten hasi ginen ola proiektu honekin, eta ematen zuen e, ba, ole, erreixa izango zela, azkenean bueno, ikus egu lana daukala, eta bueno, indi, inda talde bat ola, eta bueno, e, orain dagoen betzela momentu honetan da, ja antena, bi, bi antena nagusia jarrita daude, eta ja, funtzionatzen dutela eta hori o sintilegerratik ikusiko zute hor antena mm. potentzial poten jarri regulador mm. eta gero eh ya go desmartxan ja. Auere ja. orain jaia gerara pato digo erdian, baina bueno, eh jaia ondoren ja hasiko gaia, zera, e, eta, o sea, eh bisilagunet, o sea, portabeletan jartzen ja antena, que ta bueno, ja ba, sansakegu marchan dago la. Sartitzu bat airean dago, ta beste orain ja falta da etzetara etxe, Bai, oh, bai, bai, orren, bai, bai, bai. Bai, jaia Kondore negote pote aitzaki agaitzu gozuekin baita dego bai, firena. Hori da, xarrapatu digudena hori, izanda batean eta bueno, ere ez gain beste eta gauza gustatzen egin direkin batera. Orduan era bakidu gorain jaia direla, prioritatea pizkat hori eta gero beste jaia hasiko ja jarrituko du bai altzurenata bai, eta beste gauza proiektu gehiago baitu. Baueza zen jaiekin ez, eh? gainera bueno, bai, bestela uzun besela ba usoan gainontzeko osakaldetu egiten dira, zen Jaia potentea kando latzen dituzue eta orain dela 16 urte eta urtengoak ere dira gutxiago. Urtengoak daukate, bueno, bestela ere Nafarroarekin, Chantrearekin dola lotura izan izan duten tema. Aurtema noa indikan ge Jaio Bai, bai. bueno, beti dituen dugu Ba gora, sien urtabatzutetik gonea, ba ekartzen ba beste herriald eta herrialdetakoak edo beste gausak, es herria o sea, oza auzora. Pixka batola, ba jaiak estetikoetiko jaiak, es. Horran, ba, maias hori, ba Bizkaia, zangoen nu, bihurtuko genula gaztaino Bizkaia eta, bueno, ba, urre, sortu genon hori badena Alezio zakide ora eta aurten nazion 500 eta hori no, e, eta hori, ta casualidad de serea más allá no ha dado O sea, mm -hmm. Nafarro andago gogo bon, festa handi bat da ere, baina bueno, goezin genu jaia. Ordan pentsatu genun hori, ba uzartzeko bi gauzabe hori, ba ba Nafarroko, Nafarroa ekartzea. Ordua, ba bueno, ikusu duzuen ba programa dago dena, ba, pixka naparrera, Naparreraz, beti sartzen dugu pixka bat hola. Ba, bon, ez da, ere ondo pasatzeko, ezitateko programa bat hola irakurri, bai igual dautan, eta ser bostetan, ba pizka sartzen dugu hola Bizkaia Farre itengo pizkate bai, ez? Ordua, bueno, aurten eta da hori dena bihurtuko duguna gune Nafarroa zea gastaño. Hori da gure hori da gauta hartzenkoa. Ba, osa, no. da zela topatuko duguna Nafarro gastaño Nafarroa da honetan. Bueno, hue eh sea si con ese aspecto de osiraletik hori. Ba, e pizka bai, ba, bai komentatu. Ba, ba, bueno, ba, gañetikan gausa importante nagdola. Hori da. Gero bak, jendea badaidago web horrian eta hortik handaude programa, jarritak le zitatik, ozak jendea nahi bada du zehatzago irakurtzea hor. Mm Hago -hmm. dut piskat hori. Bueno, orduan, hasiko e, dira ustinalean zeitan, e, e, e, eta horten etoriko dira irrien lagunak, eta ekitaldi bat izan dula ekin kantat adantza. Gero ondoren beti bezala maritxu etoriko zerutik, Gero buruan eh, gastañoko buru handiak eta gero ondoren ba, oso formatu gabe patata tortilla Hori ira urtero bezala. Mm -hmm. Gero e, e, gauean, gabean bat aurten e, izango da ba azken urtetan gastetxan egiten ziren e, kontzertuak, ez bai hostiala taru eta Ta urten ba gastetxekoak ba, gurekin part hartzetutela jaietan ta hori basan sanseguten egiteko plazan kontzertua. Eta orduan ba hori ba eta e, sangenio gondol iruduzitza igun, eta egon goda kontzertu alautaldeekin. Haur izango da gaztainoko plaza. Eta taldea dira e, Zaspi Balak, BZ Bombs, NpJ, eta Helbert Boys. Hori osiraleako. Bai? Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai, bai. Baila, dut, eh? Baila, bai, bai, bai. jarraitzatu eh? bai, bai, bai, laro matarekin. Bale, bale, Bai, bai, bai, ari gara, apuntatzen ari gara, bestela... Ah, boto, hondo, jod, eh! Bai, bera, hola, hola hondo hondoni jua hola, eh! Hoi da. Venga, eta larumatean dago izanak, gaina larumatean aztenza eta berrikuntza batekin, eh! Lehenengo aldi zaukazuei gaztañoko krosa. Bai, hor tenindu hori, hau zuko batzuketorezien nahi zutela hori aportatu hori, eh! Krosa nahi zutela egin eta behar nahi ikusten genuen, eta baina oso hondo. Porque, ba, batzutan ez saiatu da, oinan gero bertan beragetut ditu eta aurtean, bo, bueno, badirugia talde txoa sortu dela eta de buru belarri hor eta pesatute per, kroso la potente bat, 6 kilometro derdikoa izango dela, eta hemen apuntatzeko, sartu berda, errenteria hitza info, itza. Bera, hitzakoa patrocinatzen dute piskatu la korsatua eta, ola, beraien bitartez apuntatu dezake donor. Eta hori da izango da, bueno, ora, puztuaneko handia indugu, ola, la, piskabat, bat da egin kroso la txukuna bat, Eta bueno, izango da Gaztainon, Gaztainon inguruan, bueno, Arramenditik eta bueno, haiko vuelta politiko izango dira berrikuntza aurrengoa. Mm. Gero, eh, eh e, Arratsaleko hautetan beti bezala mucha pelketa, maira, eta gero bostetan, ba urjokoak, ez es, azken urtetan ere aurjokoak kristo arrakasta izan dute. Eta ijon txubiskate ber, Horri, eh Aur joko, bai, ingo dugu baurtxi ristra, altxorraren bila eta, bueno, gauza bila tingo ditugu Eta gero, aurtengo beste gauza poto, hola potentea da, afaria, betiten dugu afari bat, eta betitzea mm -hmm. ekartzitu, ba, urte batean ekarri genitun bertxolari batzuk, beste urte batean ekarri genitun, e, zeak, e, Fermin Balentzia eta, bueno, kantautorea, mm -hmm. eta urte bakarriko ditugu mariatxi batzuk. Mm -hmm. Orduan, ekarri zergatia no? jendea galdetzen dugu, bueno, esan digutenez, ba, Nafarroan eta hori, bon, bai, Nafarroan oitura asko dago jaietan ba, bai, mariatxeak eta jartzea. Bai, bai, ja. Eta orduan, ba, pentsatu genuen ba, lotura hori egiteko, ba, izango zelagoza bat bintxara, ba, eta ondo pasatzeko bat, orduan. Bueno, torriko zaigu ba, e, Mexikar batzuk, sabera, e, eta berai, Mexikarra dira eta hori, eta hori, ibiltzen dira hortikan kantari eta hori, ora itoriko segori ba bai afari afari e, gauden bitartean igual zu eta grafaldu ondoren eta gero ordu batetan egongo da sea e, e, jogurina yogurina boroba hili bitxor ordu batetik aurrea ordua hori izango da guzuan hori dena gero e, amaiketatik aurrea gastetxean regegaoa izango e, joko dute selectan h estepi zerbait ara na, nasario Auberge, auberge uh -huh. dira Granada bati. Aha. gori. izango da gastetxean. Horri izango da larun batekoa. Ta goizeko 8etan, eh ba, indu izango dugu za entzierroa. Jaian afarran gaudela, saltan entzierroa. Horria. Mejor entzierroa honga da. Sorpresa keongo dira entzierroa, o sea, animatu. Eh. Carri, Carri, tira ganadería cosas en Atavellequín. Órida, vaina parradira que vais, bueno, ha pisaba. Hola, hola, estángola. All out, you se me pasa gauango de la chorna y liquita tadena, o sea, que les dago abrazorik ese tortzeko. Vale, Goizeko, goi, goizean, ama nola hola, guardian, ba, beti egiten den, ba, toka, bote, eta aurte jarri dugu, ba, e, lantzamentu errabiosa ez atentzen den, ez? Aitzur jautiketa. Maia, eren afarroan hori ohitura dago egitea, ba ere sartu dugu hori. Orduan izango da, tok bote beti bezala e, aitzur jautiketa. Gero, e, ondoren e, ongela, bazkaria gaztizan dako entzako, betiten duguna. Eta gero, arratsaldean, Ba, ere ja naikonduago, bueno, ja hartuta izan dena ba, mundutik gastainoa, gastainetik mundura izango da. Horoak ba, ez dute, bizi ba, diren ba, etorkin batzuetari ba proposatu ziguten egitea hau zerbait hartzeko auzoan jaieta eta bueno, ideia ikusenuna zela taia ramago urte desente egiten. Ta bueno, aurten etorriko dira eh Chile cargo e, de Chiletik, Argentinatik, Finlandiatik eta Galiziatik. Eta izango dira urte izango da e, e, zea, pastelak eta horako gozoak. Bale, eta gero hori ya bukatu gozen, hazte ba, buka erakoa. Haste uh -huh. potentea, eh? urtero hori egiten oh, duzen eh? bezala, bago zapillo ba, gaina eh, den ontzako, eh? txikia ondientzat. Eta gero imaginazte du ba, ikainaren perez jaia jaia ondiena, ikainaren ogeite iruko, akeda izaten da eta san juan sua, ez da? Eh? da, bai. Eta hori, ba, aurten ere ingo dugu, gaina aurten larun denez, adenez, ba, espero dugu, ba, bueno, ba, haia hola politxatatzea, ez? Berke beti astean zehar ba, jendea lena hojun behar duela, eta hori, eta hori, eta hori, dugu, ba, lasai aski hola. Asai hartu, eta bueno, izango da, seitatik aurreak, horritiren animaliak, beti gartzen dugu zesen txikiak, eta poniak, eta uzabek, e, gero, beti bezala, ba, sardina, txoizua, eta hori dara, hongo da, txotna eta hori dara, Eta gero aurten, bueno, ingo dugu zerbait, ba sua pisteko zorai berezia, Nafarroaren inguruko zerbait hingo dugu, osea que animatzen dugu jendear etortzea, hingo dugula zerbait ola nahiko museatzen gea egiten aldugun urte zure urte, ba aurten ere hingo dugu horra zerbai berezia. Eta gero aurten da, da, daukaguna berrikuntza da, no adalarun batatuari, ba ekarriko dugu digibul nebian ba goizalde arte larun bataenez ba aprobetxatuko dugu hori de gibule etorri zaren gurtean ebait eta esantzuen aurten gozaruko zitzaio etortzea la tortzea honeta hori ta bueno orduan sartu hori eta hola izango zen aurrengo jaia Ba, oso ondo, imaginatzu horrez guztiaz aparte, ba, urteroko txosnak eta urteroko girona eta espero dugu baita ere egitea eta, bueno, eta dena, dena primeran ateratzea. Ba, dakizute zuen txorna menagola, txukun-txukun jarri dugu, e, hori eskarrik asko da, eh? bueno, dakizute e, zintzilik irratiko txorna jartzen dugula, asken bihurtagoetan eta jarkarri dugu, osia, que... Zuek, bakiz du ere, ongir batza dute. Hortze, ba, egin adukagu gure mueska, or, barra horretan, hor duan, hor txe galtitzen gaia. Goizeko soltia galtes esena pasatzean de hor txe. Hori <laughs> da. Eta hori, hori izango ya, jaiak. O sea, que animatu nahi duen guztiet ortea, eta ondo pasatuko gula. Eh? <haz <haz ba, ondo hait hor. Mirazker, gurekin egote no, no. gati berriro, eta animatu Orre, guztiari, ba, gaztañora jutea, baste gure honetan, baita hau egite ere. Hori da, baskarri gaskotu ahi. No sé. Ay, oh. ayo.